Oh uh -huh. Alikum të ndëruar të rishikues, pa që jam e shira dhe begatita laut që ofshin me ju. Ja ku të kohëm i këtu si zakonisht do të ejnë të për të realizuar zbashku emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyjtjeve që tashme ju i kene adresuar në postën ton elektronike, do të ju përgjigjet hoxha jon ndëruar a laudin abazi. Eselamu alikum dhe mirë se erdhe ndëruar. Adikum, selam, mirë se u gjej. A të re rezojmë pyjtje në parë. Selamu alaikum, thot ju falim ndroj për mundësin që na e për një të për e si më rrëth feshë son, Allahu thot ju shpër bleft dhe për e tja ime është kjo. Jam një motër, thot, e punoj në spital në kujdesin intenziv. Falim dhe jam shumë mirë njësën da i dhuntive të Allahut. Jam njëzet vjecë dhe thot, am takon mua të japë ëzë qatin nga paga ime që e marë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi Allahu në lerësuar, lavdërojm, i dërgojm selavate dhe selamet te dërguariit Muhammed, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të. Gjithashtu selavate dhe selamet i dërgojm familjes së tij, shokëve ti, të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ndoshta është e rrugës që të shprehim do thotë atë që endim, thot, ton, e ndim do thotë në veten tonë për arsyesë më të vërtet kur dëgjojm lajme të këtylla dhe informacione për për vajzat treja dhe djemtë tre të cilët për kunder sfidave dhe balahvaqime të ndryshve që të cilat i kanë dhe të gjatë jetës për dishme në kohën të në bashkohore, me gjithate i shohim se si ata mundohen të jenë përpikte ndaj e, regullave dhe ligjeve të Allahu të larsuar, edhe brena mundësive mundohen të i praktikojmë. Pa dyshim dhe të të të kjo është një përgzim për neve të gjithë për muslimanit, se e, e, shoqria jonë me gjithë këto sfida dhe të të prapë, ka individ dhe njerëz të cilët kanë interesim do thot, të të të njohen mësimet sa ma shumë apo sa ma mirë ashtu që si është e mundur. Dhe kjo në në tjetër gjithashtu e ndi edhe në vetën time edhe gjithë hoxalardë në përgjësi, e, se si do të kemi obligime ndaj e, e, këtyre njerëzve që të mundohemi me format ndryshme të ofrojme atyre mundësinë do të që që e, në përmjet neve, do të të të njohin, do të të këto mësime islame ashtu si që është mësëmiri. Kurse përsa i për këtë dhenjës e zekatit, themi se në, në qështjen e zekatit janë dy kushtet thelbësore për, për të qenë obligim, do të të dhenja e zekatit. Kushti i parë është që e, të arim, do të të një sabin, dhe një sabi është përqëllim, do të të ajo, kuota apo sasija minimale të silën nëse e posedon do të, të muslimani, atër obligohet me dan, me dan zëqatin. E, e, kjo është do të, të kushti i parë. Dhe kushti i dytë që ajo sasi, do të të të të ajo një sabit, do të të të, ajo pasuri minimale një sabit, ta posedohet, do të të të të, të tërë. Nëse at pasuri e posedojm do thot një vit të, të një vit të tër dhe qëndron ajo pasuri tek ne pa e shpenzuu atëherë neve obligohemi me me dhënien e zakatit për sa i përkat nisabet themi se ka sqarime edhe shtjellime tek ulemat mirpo ajo sasia minimale e, është llogaritë do thot me me ari për afërsisht 85 gram ari do thot në atë shumë që prafërsisht ta shkënd do thot me me para deri në 1000 euro. ë nuk e di do thot çart se as do thot kursi i i arit tani, mirë po prafërsisht ato 1000 euro shkën nëse neve i posedojm themi 1000 euro dhe ato 1000 euro nuk i shpenzojm gjat një viti, do thot që ndrojnë në në, në tek ne çoftën të deponuara në bankë apo në shtëpi, edhe neve nuk i harxojmë ato, mirë po i i i kursem dhe u ka lënë atyra do thotë koha një vit, atëherë neve obligohemi me dhan zeqatin. Kurse nëse posedoim rrogën, edhe at rrog të cilën e marrim me një herë e shpenzojmë, do thotë vazhdimisht ka çarkullim do thotë Të, të pasuris apo atyre rogave të cilat i marrem, do të të të të i shpenzojmë për nevoja tona dhe kështu do të të të e kalojmë jetën, nuk kemë do të të të një, një shumë parave që i, i kursem qoftë edhe nëse kemi mirë po nuk e arrin shumën e 1.000 eurove, atëre nuk obligohemi për zekat. Pra nda i, i themi kësaj vajze, shikuese, që nëse posedën pasuri që ka kursyër nga paga faga të cilat i, i ka marr më herët dhe ajo pasuri ka arrit shumë në 1000 euro dhe ka kaluar një vit nga e, koha e, e arritjes së kësaj shume, atëherë obligohet me dhën zekat, do thotë ë ë do thotë nga nga ajo shumë. Nëse nuk nuk ka arrit do thotë nisabin, atëherë nuk obligohet për zekat edhe kjo as domosdëm për gjësinë e lidhje me kët me kët pyetje. Allahu e di më së miri. Allahu jo është problemi ndersa pyetja radhës është kjo. Shumë nga njerëzit e kanë zakon që në jetën e përdit shme të betohen në gjerat e ndryshme, si për kokën time, për kokën e të birit, të betohen e besen, qëtë të ju thoni atyre, qëtë përgjigje ka islami për ta? Fatke, sisht është një shprehi e keqe e përhapur në, në shoqrinë ton, që njerëzit të betohen në gjerat e ndryshme, ashtu si përmendet edhe në këtë pyëtje, që njerëzit doman njeriu të betohet në besë, në syt apo në fëmit apo në baballart e kështu me radhë, këto të gjitha nga këndvështrimi i Islam janë të ndaluara. Edhe besimtari i cili dëshirojë të betohet, nuk i lejohet atij të betohet në gjëra të, të në krijesa të Allahut, por duhet të betohet vetëm në Allahun e Lartëmazdhuruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë thotë: "La tahlifu biabaikum" وَمَنْ كَنَ حَالِفَنْ فَلْجَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْ لِيَسْمُتْ Po thot peygamberi sallallahu alaihi wa sallam mosu betoni në baballart e juaj dhe aj i cili dëshiron apo don të betohet atere ose let betohet në Allahun ose let e hesht ë kështu po na po na tërhiq vërejtjen pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofsh mbi të që të kem kujdes të the that në betimet tona. Pastaj gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi -al waslem -al me një hadith tjetër thatë men men, men, men hanafa bighayrillahi faqad kafara au ashrak. Ai i cili do koptimi, thot kuptimi thatë pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofsh mbi të ai i cili betohet në në diçka uh, përveç Allahut ai ose os ka bër kufër mosbesim ose ka bër shirq. Ë pra, themi se të betuaret në diçka tjetër përveç Allahut është do thot një një punë e ndaluar në Islam, madje si kuptohet nga hadithi i lar përmendur mund të shpijej kjo kjo gjë edhe në kufër, në mosbesim, edhe në shirq. Prandaj është një çështje që duhet me pas kujdes, edhe edhe pse do thot është një shprehi e përhapur, besimtar duhet të mundojnë të largojnë nga veta këto shprehi, edhe mos të apërdorin, dhe të të masë pari betimin, vetëm se në qështje që kur e, është në një situatë që pa tjetër duhet të betohet për, dëshm për të dëshmuar, dhe të të vërtetsin e fjales e ti, kurse në rastet të zakonshme, dhe të të tjeshtat, të panevojshme, atëre fillimisht dhe të të mos betohet fare. Por edhe nëse është në një pozit që duhet të betohet, A tere mozbetohet në diçka tjetër, por të betohet vetëm në Allahun e Madhruar. E asesi do thotë në krijesat e Allahut, për arsye se kjo është e ndaluar me citatet e pejgamberit lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të. Për me kuptu do thotë rrezikun e kësaj unë vetëm po duhem e përmend edhe një një thënie të një shoku të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, Abdullah ibn Mas'udit, i cili me një rast kishte thënë se për mua ai thotë për mua më lehtë është të betohem në Allahun për një gjë jo sakt, do thotë për një gjë të, të rënjëshme, se sa të betohem në dikë tjetër përveç Allahut në një gjë të sakt. ë do thotë Këtu nuk është për qëllim me legalizu, do thot, e, e, betimi rajshëm, asësi. Mirë po, Abdullah i B. Ab, Meshudi, po dënë me vë në pahë, se si betimi në diqka tjetë përveç, Allahot është një, një, një mëkat i madhë, ma një mund të shpijaj në, në shirkë edhe në kufër, kurse nëse betohemi rajshëm në Allahun e larsuar, të atërë edhe kjo është mëkat. Pardyshim edhe edhe njeriu do thotë do do mirë do do të jap llogari për këtë kalim, por mëkati i kësaj është më i vogël se sa mëkati i të betuarit në diçka tjetër përveç Allahut të lartësuar. Prandaj nga kjo thënie kuptojmë se sa e rrezikshme është kjo shprehi të cila, e cila është e përhapur tek njerëz dhe duhet të mundohemi duke filluar prej vetes, pastaj edhe me ata njerëz që shoqërohemi kur dëgjojmë se betohen pashaballin, pa pasha pasha sytë e kështu me radhë, mundohemi me një me një metodë do thotë të largojmë do thotë këto shprehi edhe ta pastrojmë do thotë fjalorin ton do thotë me me këto do thotë mëkate që e, shumë prej njerëzve fatkesi i thon këto i bëjnë e, por nuk nuk e kuptojnë do thotë dëmin edhe të keqen që që ka, kanë do thotë këto këto shprehi O gënderuare përmendet se nuk duhet të, të bëjmë benë njerëzit pranë krijesat të Allahut por çkapara taniers të cilet bëjmë bëjnë më në librin e Allahut, pra në Kur'anin fam. Për sa i përket betimit në në fjalën e Allahut apo në Kur'anin, këtu dallon do thotë çështja. Për arsye se besimtarit e ka të ndaluar të betohet në, në krijesa të Allahut. Do thotë në në botën, në baballart, në në syt, në besën e këtu me radhë, për arsye se këto janë do thotë në fakt ne kur po betohemi po krijojmë do thot një një një far manifestojmë një lloj madhërimi ndaj këtyre gjërave, edhe një lloj rivaliteti me Allahun e madhruar, prandaj edhe kjo është ajo poenta pse është e ndaluar do thot që të betohemi në diçka tjetër përveç në Allahun. Kurse në rasti kur betohemi në Kur'anin, atëherë këtu ndryshon, për arsye se Kur'ani është fjalë e Allahut dhe është cilësi e e e të plotfuqishmit Allah, prandaj neve kur betohemi në Kur'anin nuk po betohemi në diçka që është e krijuar, për pra arsye se Kur'ani nuk është i krijuar, po është libri i Allahut, është fjalë e Allahut, edhe betohemi në atë që është e madhuruar që është jali i Allahut edhe në përgjithësi nëse besimtari betohet në Allahun, domthonë në qenjen e tij, në me emrat e tij, atëra ky është betim i legalizuar, i lejuar. Po gjithashtu edhe në betohet, nëse betohet në cilësitë e Allahut të marrdhruar. Për shembull nëse themi Pasha Rahmetin e Allahut dhe sa të mshirë na pashamshirën e Allahut, atëherë në, në kët nuk ka nuk ka gjithë keqe, ose të theme pasha Kur'anin që ka kuptimin që është fjala e Allahut, atëherë edhe në kët nuk ka gjithë keqe. E keqe është do thotë që të betohet në betohem në krijesa. Gjithashtu, do është të nevojshme ta, ta theksojmë edhe atë se shumë prej prej muslimanëve do thotë betohen edhe në melaçet Allahut ose betohen në pejgamberin e tij, thotë pasha pejgamberin e kështu. Edhe këto janë ndaluar. Por arsyja se në një formë apo tjetër shprehim apo manifestojmë rivalitet me me me Allahun e Madhruar, edhe neve duhet të u largohemi do të thot betimeve të të të ktilla, edhe pse neve do thot kemi respekt ndash, ndaj pejgamberit ton Muhammedit, lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të, mirëpo as sesë në asnjë formë nuk e ngrisim ta barazojmë me Allahun e Madhruar. Allahu e di më së miri. O gje ndëruar Allahu ju shpobjlev ndërsa pyetja radhës është kjo një vëllana përshëndet dhe të regon që puna në taksi, mirë po ka problem me menagerin e ti, pasi a i nuk e lejon për të bërë namaz, thëtë me sëgjërani qëfar të bëjnë në një situatë të tilë, kur kam dëshirë për të falur, mirë po menagerin nuk e lejon. Dua ta di, se cili besimtar, se falja e namazit është një obligim individual për se cilin, qoftë ai mashkull apo femër e, i moshritur, atër ai ngarkohet me këtë obligim dhe duhet, ta fal të thot namazën edhe mos te neglizhojnë në kët. Mirpo në në disa raste fatkesish në kohën në të cilën neve po jetojmë do të thon në kohën bashkohore edhe pak më do të posaçërisht në në rrethin edhe shoqrinë tonë fatkesish shumë për njerëzve nuk e kanë parasysh kët edhe mendojnë që nëse njeriu falet në thotë mirë është, është një vepër e mirë dhe është të manë një manifestim i përkushtimin ndaj Allah të madhuruar, por edhe nëse nuk falë është nuk ke, ke banë në një puntë madhe. Kjo është të manë një, një, një kuptim nëse themi dë thotë globalisht që e kanë të gjithë njerëzit në shëqërin tonë, e që fatë kësisht neve duhet të ndryshojmë këtë edhe të uabëjmë e dija se falë e namazit në, nuk është një gjithë e thjeshtë sikurçë mund të thuhet thuat do thot për gjëra të tjera që edhe nëse e veprojm është mirë, por edhe nëse i lajm anash do thot që nuk kemi baj gjithë kësaj. Lënia namaz nuk është një punë e vogël, është një punë shumë e rrezikshme, një një mëkat do thot për mëkateve më të mëdha që mundet me i bë, me i bë besimtarit, madje shumë për ulemave kët e, e e trajtojnë lënia në namazit e trajtojnë edhe edhe e, mos besim, do thot kufër. Prandaj nuk është një punë e thjeshtë. Edhe për kët besimtar i cili i pretendon apo është donë me qenë i përkushtun dhe i Allah të madhruar, atërë e duhet ta kjetë parasysh që në këtë qështje nuk, nuk ka të drejt të neglijxaj. Pra arsyshë se është themelli fesë son, është themel, është bazë, është do të të të të shtylla me cilin dërtohet islami jonë. Pra nej nuk duhet me neglijxu në asë një formë. Kurse në, në, në situatat këtila, kur neve punojmë, pa marë parasysh që farë pune, por në këtë ras është të mëdanë qështja e, e punës do të tëtë në si taksist, themi se gjithashtu besimtari duhet të, të tentoj të i kërkoj ato mnyra edhe metoda që mund të aridej të realizimi do tëtë i faljes në amazit në kohën e përcaktuar. Unë i kësha sygjëru do tëtë këti pyetësi që fillim ishtë, e të jetë do thot i përkushtuar në punën që s'e bën, do thot përpara menaxherit, do thot ta ta kuptoj me menaxherin apo drejtori i i IT se është një një një njerëj i bes, besnik, një njerëj që e emanetin që s'e merr do thot para e, nga drejtori i IT do ta çëj në vend do të kryej punë ashtu çish është më së miri edhe let krijoj një një opinion do thot të mirë përballë do thot këtij drejtori. Pastaj Gjithashtu edhe nuk, nuk ka fare të keqe nëse gjenë një situatë të shkoj edhe të bisedaj konkretisht me të. Edhe tja së qarej, se është një, një, një musliman i përkushtum edhe dëshiron me qenë i përkushtum edhe ndaj Allah të madhruar, pra ndaj të kërkoj prej ti leje që kur dvjek kohë e namazit, nuk mendej se është një kohë e gjatë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të merrem shumë me me minuta mirë po këtë kohë e faljes mund shkoj deri në 10-15 minuta. Nuk mendej se është një kohë e gjatë për një taksist të së neve. Po po flas domoshta nga nga ajo ë çka kam parë, shumica e taksisëve i shohim do thot nëpër rrugë që ndrojnë domoshta me me orë, edhe nuk kanë punë, lexojnë gazeta e humbin kohë. ë Mendoj që do thot kjo kohë nuk është shumë kohë e gjatë, edhe t'i shfaroj do thot menaxherit që un do të, të efali namazin e drekës në këtë kohë prandaj kur të vjen kjo kohë un do të jem do të thot 50 minuta i zënë edhe mendoj që me një komunikim do të thot sinqert edhe qart edhe me një me një metodë do të thot shumë të thjeshtë besoj që e, drejtori do të pranoj edhe nuk do të ketë të lashe. Por edhe nëse, nëse e sheh, do të të se është do ma një drejtor kokford, edhe ndoshta ka, ka lidh i natë në këtë qështje, se nuk, nuk mendoj se ka ndë një arsye tjetër, atere mendoj që edhe a i vetë mund të gjej vetës në një hapsir, ato momente të mbaj, them do të të tjeshtë të mbaj një se gjade në, në makinen e ti, edhe kur gje kohë e namazit, kur të gjithë dhe të presin, ose ndoshta edhe pak më vonë do thotë ndoshta ka qenë i zënë me klient, nuk ka arrit me me fal me një herë si kahi koha kur të shon do thotë klientin tek vendi i kërkuar, ta ndalë thotë një çosh, qoftë edhe edhe në ndonjë vend, qoftë edhe në xhami për arsye se edhe xhamit janë të hapur vazhdimisht do thotë gjatë ditës, ta fal namazin nëse absolutisht dhe thët nuk ka ku, atëre spaku dhe thët mos ta lejoj, ti ka lej, dhe thët farzi i namazit, ti falë për shemëll katere kate farzi të drekes, edhe mos ti lejoj, lejoj, dhe thët ti ka lej kuha, i falë ato edhe me njëherë vazhdan dhe thët rrugën edhe filon me punën. Menda i se njëri u i cili është i sinqert, i mbështetet në Allahën e larsuar edhe ka bindjen se kët këtë obligim une në asë një formë nuk, nuk do të alet dheri sa i kam mundësit edhe opcionet, atër e mendoj që edhe Allahu ja, ja bën ato situatat, ja kryon ato situatat, që ta realizej dhe dhe të, të këtë obligim ashtu që shduat. Neve shpeshere kemi përmend edhe... Fjalën e Allahut ku ai na tërheq vërtetën thot se e, waman ytaqillaha yj'al lahu makhraja sa injiri i cili e ka frik Allahun është i devotshëm Allahu i jën atij rrugdalje do thot ja jën do thot rrugdaljen se si si të e, nga nga ato problemet me të cilat ballavaçohen inshallah e, po boj doa do thot se Allah më ja lecu këtë shikuesi po edhe të gjithë atyre muslimanëve do thot të devotshëm që e falin namazin me kohë që balavachon me probleme do thot me me pandëndësit e tyre që ti të kalojnë kët, këto probleme edhe inshallah si është më së miri do thot mund të munden do thot edhe ta ta zbatojnë urdhin e Allahut po në të njëjtin kohë edhe të jenë të përpekt edhe në në përditshmërinë do thot në punë përditshmët e tyre Allahu e di më së miri Gjendruar Allah, ju shë problem, por si do të këshilonit të rishikuesin ton të radhës i cili të regon në gjaljen e ti dhe ju pyhet kështu. Thot një dit nuk arita me ko uh, për të zënë uh, namazin saksishtë uh, sy, katër e reqatët së netët e drekës. Arita thot të vetëm në farzë dhe pasi e fala farzën, thot isha në dilemë të falë katër e reqatët së netë të kaza apo ju të para drekës. Si do të këshilonit ju? Nëse ndodh kështu situata si po tregon nga ky shikues që besimtarit vonohet nga namazi edhe arrin imam, do thotë arrin farzin, siç është rasti i, i, i këtij shikuesi, themi se e, nëse besimtar qoftë edhe në ndonjë namaz tjetër, për shembull namazin e sabahit e arrin, do thotë nuk arrin me fal namazin e sunetin e sabahit, themi se e është drejtë asht që qyti ti fal kazao kto apo ti fal do thot pas dreke dhe nuk konsiderohet kazao nese i fal pas pas dreke kto nuk konsiderohen kazao edhe nese ka koh edhe osht prej atyre qe osht i përkushtuar ndaj faljeve faljes namaze me rregull edhe e ka e ka për synim do thot me me zbatu edhe sunetet e pejgamberit lavdrimin dhe paqja qofsh mbi te atëher themi se ne kët situat ai pasi qe ti jap selam imamit do thot mas namazit mas farzit atëre leti fal mas pari katër rekate do thot sunet të drekës pastaj do thot që kanë qën para para drekës pastaj leta, leti fal do thot e, dy dy synetet e fundit edhe në kët inshallah allah do thot e është problem do thot për për pikmërin edhe pse do thot ndoshta ndoshta nuk ka arrit me fal me fal në kohën e saktuar por gjithashtu edhe nëse nëse i ndodh për shembull për arsye se shpesh eh, balovacor me neve si imam që kur vinë gjematin me vones posa qishë në namazën e drekës dhe eh, nuk eh, filon me falë sënetin edhe nuk arrinë e fillon do thot i kameti ai nuk arrin me i perfundu katerekate pra arsyese katerekate sunet os mjaft nje koh pak ma e gjat do thot per mi fal ato atare themi se nese e sheh veten besimtari se ka ard me vones do thot ne xhami atare mos ti fal katerekate por let let i fal vetem dy rekate ne kuptimin se kur hyn namaz edhe shese vet se os do thot ka fundi i faljes e namazit sunet do thot nga ana e xhamatis atare let lidhet ai edhe leti fal vetëm dy rekate sunnet. Edhe leti jep selam, leti fal namazin e, e drekës, farzën e drekës me xhamat dhe pasi të kryhet do thot farzi, atëre leti fal do thot mas dreke, do thot leti fal dy do thot sunnet e të cilat nuk i nuk i ka fal para dreke, edhe dy do thotë të fundit, dy synetet e fundit do thotë të të cilat falen zakonisht pas dreke. Kështu le të veproj për arsye se kështu ka edhe hadith nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, se në disa raste tregocse pejgamberi sallallahu sa alajhem nganjëherë ka fal dy para dreke dhe katër pas dreke dhe në disa raste i ka fal 4 para drekës dhe 2 pas drekës dhe në disa raste që ka hadithe të sakta edhe edhe për këtë se i ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në namazën e drekës 4 para drekës, do thot para farzit dhe 4 pas farzit të drekës. Kështu që këto janë do thot namazet nafile që ë do thot të, të vazhdueshme, të forta si i themi ne do thot synete të forta që besimtarit do thot nuk është e drejtë të neglizhojë në to, po duhet do thot brenda mundësive ti fal ashtu siç janë, siç janë do thot rrethonat. Allahu e di më së miri. O gëndruar Allah ju shpërblefni, kemi edhe disa pyetje, por do t'i rikthehemi bash për t'ju dhënë përgjigje jo në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të dashur të rishikuës, vazhdo një qoqërohën edhe me te i me ne, tani është koa kur ne do të kallojmë në pjesën e dy të këti emisioni, saksisht do të bemë një shkputjet e shkurëtër, por ju mos në droni kanalin, vazhdo një qoqërohën edhe me te i me emisionin duke kërkuar për gjigjen. Asalamu alaykum, të nderuar teleshikues, vazhdon të shoqërohemi edhe me temën e misionit duke kërkuar përgjigjen me mua në studio hojë e nderuara Laudin Abazi, vazdoi më ri edhe në emisionit. Hojë e nderuar, pyetja radhës është kjo, një vëllazë t'e ka braktisur duhanin, nuk po e konsumon, realisht nuk po pi, po thotë po ndodh që shpesh herë ti jam në situata depresive. Besapoj kërkojsh për shërë edhe te pi. Çfarë do të më këshillani kur dijen për pasojat e cilat i ka duhanin? Duhet me pas parashysh se në përgjithësi personat të cilët e lënd duhanin ballafaqohen me me probleme të ktilla. Do thot kan e, disa kriza te, e, me të cilat ballafaqohen dhe e, Kjo është në një formë do të thotë diçka normale që duhet mirat ashtu, jo do të thotë të kompleksohemi edhe të i bëjmë vetes mundon ndomon të më ndojmë se është doman një një një kufi të cilës nuk, nuk do të nuk do të arrijmë ta ta tejkalojmë për arsye edhe kjo të jetë do të thotë shkak që neve prapta ta ta rikthejmë do të thotë këtë shprehi me, me pirjen e duhanit. Prandaj themi se fillimisht ju duhet ta keni parasysh se nuk është lehtë të lihet duhani, po të ishte lehtë atëherë do ta lënin shumë edhe nuk do nuk do nuk do të, të, të përmenden kjo në në shumë madje të shkruhen libra e, të të incizojnë emisione edhe të ta flitet për këtë problematikë në në shumë në shumë çarçe në shumë vende e kështu me radhë. Po të ishte do thotë një gjë e thjesht, atëherë nuk do të bëhet tim debatuse do thotë në në shumë vende. Prandaj themi se kjo është vështirë është të lihet, por me një vendosmëri, edhe me një bindje, e, edhe me një seriozitet mendoj që mund të lihet, për arsye se vet eksperjenca e shumë njerëzve, të cilët e, e kanë bërë do thotë këtë veprim, e kanë lënë edhe madje tash ndijen shumë shumë të lirë karshi kësaj praktike edhe nuk ndin asnjë nevojë të qoftë edhe më të vogël për me rikthyrë do thotë këtë shpreh por çdo fillim do thotë i ka ato vështësitë edhe peripecitë që duhet të i kalojnë qoftë edhe edhe edhe për një kohë të caktuar kjo është domethënë në një anë anën tjetër pastaj gjithashtu e, duhet me pas parasysh se neve e dim se shejtani është armik i përbetuar i, i njerëzit Prandaj ai gjithmonë vazhdon edhe tenton që që ta që ta devijoj besimtarin brenda opsioneve edhe mundësive të cilat i, i ka në në, në dispozicion shejtani. Me fjalë tjera, një prai metodave më të, më të suksesshme nëse mund të themi të shejtanit është ajo se ai humpton edhe një do të thotë personalitetin e, e besimtarit personit, edhe identin cilat janë ato pikat e liga apo pikat e dobta në të cilat ai ka mundësi do thot, të thotë të ndërhyj edhe të arrijë do thot, të thotë të depërtoj deri te devijimi i i personit të ktill. Prandaj edhe e, për shkak do thot, si, të thotë se tek ju është pika e dobta Duhani, edhe shejtani vazhdimisht do thotë, ë është i koncentruar, do thotë që të të të bëj çytje në në Juve, që Juve dhe man, të andini, e, nevojn, do mënd gjithmonë ta ndini nevojën, do thotë për për pirjen e duhanit, edhe kështu do thotë të arri të që e, ju të dështoni në këtë vendosmëritësin e keni e keni bër. E, dhe kjo është tek çdo njerëj, do thotë tek ju është do thotë pikë do duhanit, tek dikush tjetër mund të tjetë ka them do thot shumë një shembull tjetër mund të jetë alkooli ë dhe nëse e kalon alkooli atëherë shejtani vazhdimisht ë i bën çytje atij personi se për të pirë alkolin se sa kjo jo nuk mund të tejkaluat e kështu me radh, vetëm me qëllim që ai të dështojë në vendosmërinë që e ka pa. Prandaj themi se që të keni kujdes në këtë, edhe mos ti nënshtroheni intrigave edhe edhe sulmeve të shejtanit që janë shumë të ulta, ashtu siç e përmend edhe Allahu i Madhëruar në Kur'an, por t'jeni të fuqishëm edhe ta keni bindjen edhe vendosmërinë se ju e keni marrë një rrugë serioze, një rrugë që është për të mirën e juaj, një rrugë që patjetër duhet t'jeni të vendosur që do ta do ta arrijni do thot cakun me ndihmën e Allahut të, Allah të madhruar. Edhe me një vendosmëri të ktill, un mendoj se që do ta tejkalonin këtë këtë krizë, edhe as e si mos u bonin nga ata të cilët nujdo situatë të ktill edhe krizë të tillë që ta merrni prap pirin e donit, për arsye se sa më shumë që që i riktheheni kësaj kësaj punë, aqë me vështirë do të bëhet për juve, që taleni, do të thotë, herën tjetër. E, e, kjo është do më në, në lidhje me këtë. Ndo shta, do të ishte e, e drejt gjithashtu të këshilojmë që për ta te i kalu, do të thotë, këtë kriz, ta keni parasysh edhe shoqrinë me njerëz të cilë shoqrohëni, për arsysh e se kjo ndikon shumë. E, nëse dheri në kohën kur keni pyrë dëhën, duhan do të thotë, ju për kuptohet se jeni shoqëruar me njerëz të tillë të cilët kanë pirë duhan, edhe keni pirë së bashku, edhe ashtu keni biseduar e kështu me radhë. Tash në momente kur ju takoheni me njerëz të tillë, ata është normale që të vazhdojnë të pinë duhan, edhe ti mos të pish është problem. Prandaj mundoni ti ti e çoft edhe për një kohë të caktuar, do thotë që të mos merrni pjesë në në takime edhe në ato ndaj ku pihet duhani, edhe ku edhe tradit ka qenë edhe për Juve të pini së bashku me ata të tjerë, por mundoni të distancoheni nga këto takime, edhe kjo anën tjetër do thotë mundoni do thotë të shoqërohen me njerëz që nuk pin duhan, edhe mund të bisedoni me ta për dëmet e duhanit edhe mund të merrni ndonjë këshill që do t'ju ndihmonte që të jeni sa më larg prej e, kthimit ndaj kësaj shprehje. Gjithashtu ndoshta do t'ju kisha preferuar që t'lexoni diçka më shumë për duhanin edhe nga aspekti e, mjekësor, për arsye se ka shënime dhe shkrime të shumta, do thot, të cilat tregojnë dëmet dhe smundjet të cilat i cakton i shkakton duhani, mendoj se është e nevojshme për juve të dini sa so më shumë për arsye se njeriu sa so më shumë që e kupton të keqen edhe dëmin e një e një gjëje, aq më larg rën prej saj kuptohet. Sa so ma ma pak si ka njohurinë lidhje me dëmin e një çështje, atëre nuk dinë edhe edhe të ruhet prej prej prej atij dëmi. Prandaj do të ishte ndoshta e e nevojshme që ta bëni edhe kët. ë kurse për sa i përkat dispozitave së Sheriatit në lidhje me dohanin, për kët kemi fol më herët në në një përgjigje të mëhershme dhe nuk mendoj se e, të marrim kohë do të thotë të ndalim më shumë në kët pikë. Allahu e di më së miri. Allahu sh problem ndërsa pyetja radhës është kjo, thot një televizionist, kam një pyetje që ka të bëjë me ajetin numër 47 të surës Rum, ku Allahu thotë: Obligimi ynë është t'i ndihmojmë besimtarët. A vlen thotë kjo edhe për kohën tonë, pasi ajeti në fjalë ka zbritur në kohën e kaluar? Po ajeti është wa kana haqqan aleyna nasr almu'minin, thot Allahu i larguar, edhe kaqën apo e jona është që t'u ndihmojmë do thot besimtarve por ta kuptuar do thotë do më thanjen e këtij ajeti. Pse ka ardhur në kohën e shkuar, nuk do thotë se ka vlefë vetëm për, për ata njerëz të cilët kanë kaluar më herët, edhe nuk vlen tani as sesì. Do më thanja e ajetit, nëse nëse e lexojmë do thotë ajetin përgjithësi, atëre kuptojmë se Allahu i larosur po flet për një ngjarje, me fjalë të tjera po flet për për pejgamberët të cilët kanë jetu para Muhamedit ton, Muhamedit lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, edhe pa po këshillon i Allahut i lartsuar dhe, dhe pjatër hak vretën pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se ato peripeti ato ballavacime vështërsime me cilat ballavachet besim Muhammedit alaihi wasallam gjatë jetës së tij atëherë me cilat është ballavacu atëherë është një natyr një një, një për do të thonë një, një, një natyrshmëri me cilën do thot janë ballavuar edhe pa pejgamberët e mëhershëm që kanë jetu para Muhamedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të. E Allahu larcua piatërhek vretjen se Allahu ather do thot ek jakishtë bër vetës obligim që tu ndihmoj besimtarve, edhe u ka ndihmu, edhe do të vazhdoi do thot ende tu ndihmoj atyre edhe atyre besimtarve të cilët do të vijnë do të vijnë më pas, do thot në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam edhe pas tij. Ky është do thot për cilim ajeti e jo do thot e, e, nuk ka të bëj e, ky ajet me me çështjen për një ngjarje e cila ka ndodhur atëherë edhe është realizuar Allahu ju ka ndihmuar edhe më nuk do të ju ndihmoj. Kështu nuk kuptohet edhe në këtë formë nuk e ka komentuar askush nga komentatorët e Kuranit do thot ajetin e, e, se ka të bëj do thot vetëm me kohën e e, e shkuar. Allahu la arson në kët në kët ajet thot ولقد ارسلنا من قبلك رسلا بالبين فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فصد الله المرسلين ونه ومحمد كيمي ديرغوار تدرغوار بارا تي تک پوبيت اټyre edhe atyre pejgamberët ju kanë ardhur me argumente do të thotë që për, ti, për ti ata, të, të për e e tëre, fën të bindur ata do thotë për vërtetësinë e pejgamberisë së tyre fan taqamna min alladhina ajramu dhë ndaj atyre të cilët kanë bërë krim do thotë kanë bërë krime kanë bërë punë kshia allahul arsuar po atë jemi jemi hakmar do thotë ndaj atyre wakan haqan aleyna nasrul mu'minin dhe ka cin obligim për ne që t'u ndihmojmë besimtarve po tregon do thotë për një ligj për një rregull përçi e ka vendos Allahu l'arsuar në kët botë ndaj ndaj ndaj çdo gjëje që Allahu ju ndihmon besimtarve. Edhe kjo është do të thotë një ndihmës e vazhdueshme, e cila do të thotë ka vazhdu edhe në kohën e Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, do të vazhdoi ende me besimtar, por ajo na është që ne të realizojm ato sebepe, ato arsye që Tam meritojm të thot ndihmën nga ana e Allahut i Larguar për arsyesë se Allahu xhalla veala thot në një ajet kuranor ja ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum o ju që keni besuar nëse ju e ndihmoni Allahun atëherë edhe Allahu do t'ju ndihmoj juve nuk është përseun këtu ndihmëse Allahut të ndihmoj diçka për arsyesë se Allahu nuk ka nevojë për ndihmën tonë por këtu është për qëllim aspektin alegorik është për qëllim do thot ndihma e fest do thotë që ne jemi ata të cilët i bëjmë shërbim kësaj feje, jemi nga ata të cilët e bartim këtë fe. Mundom do thotë ta zbatojmë këtë fe ashtu siç ju duat e Allah do të do ta rikthejë do të këtë ndihmës që a ja bëjmë do thotë fes me ndihmën e tij. Ë kjo ç'do madh, nëse ne e realizojmë këtë parim, atëherë detyrimisht edhe vazhdon do thotë kjo ndihmës, ajo do të vazhdojë nga ana Allah madhruar, dhe i risat Allahu e Allahut madhruar derisa të ekzistojë kjo botë. Allahu e di më së miri o gjindëruar para përmbyllës e emisionit, e ledzojmë dhe pyëtje në fundit. Thot një të lishikues, aprishtët namazëi nëse gjatina zbulohet ndo një piesë e avretit, me konkretisht, ndodhë që e jorë alherë të zbulohet shpina. Për qështjene e mbulimit të, të trupi gjatë faljes namazë, themi se në përgjësi gjatë para lidhjes namazë, egzistojnë njësa kushte që besimtari duhet të realizohi dhe tëtë paraset para se të hynë, do thot, në, në namaz. Prej atyre kushteve është edhe mbulimi i avretit. Avreti është për qëllim, do thot, pjesët tërshme të trupit e, e, që duhet i mbuloj besimtari para faljes. E, për ma shkullin, kërkohet që të mbuloj, do thot, trupin prej kërthize deri në nxunjë. Do thot, nuk gudzon në asë një formë të hynë në namaz duke i pasur të zbuluar a këto nxunjë këk pjesë të that të trupit. Kurse për femrën duhet të mbulojë të gjitha pjesët e trupit përveç fytyrës edhe duarve. Kurse në çështjen e këmbëve ka mos pajtim tek ulemat dhe drejta është mendimi i dietarëve hanefi se edhe zbulimi i këmbëve nuk do të thotë nuk është kusht apo mbulimi i këmbëve nuk është kusht gjatë faljes së namazit për femrën. Këto do të thotë duhet të të mbulohon para se lidhem me namaz. Mirpo nëse neve lidhemi në namaz, edhe gjatë faljes ndodh që të zbulon ndonjë pjesë e trupit, qoftë eh, pa dashje, do thotë ose ose do thotë në shkyhet domos një ndonjë pjesë do thotë e e, e e vesh trupit, domos rrobave të cilat i kemi dhe vjen derit e dukja e këtyre avretit, atëherë themi se tek ulemat kanë unanim, janë pajtu e shmëri të gjithë se nëse zbulohet në një piesë e trupit, në një piesë e avretit, qëllimisht, atër e namazit prishet me njëherë. Mirë po gjithashtu ata jënë të pajtimin që nëse vjen dhejrë të zbulimi i avretit pa qëllim, do thot, pa e kuptuar neve atë, atër e gjithashtu ata thonë se namazin në këtë rast nuk prishet. Prandaj, besimtari i cili e e fal namazin edhe gjatë faljes vjen deri te zbulimi ndonjë pjese te trupit atëre do te duhet me nje her ta ta mbuloj atë me rreza mundsive si ta kuptoj at me nje her ta mbuloj mirë po nese nuk e ka kuptuar kët derisa e ka fal namazin edhe kur ka dhënë selam e ka pasë një pjesë e trupit ka, e ka pas zbulum një pjesë ta vretit atëre në kët rast gjithashtu namazi nuk prishet apo nuk ka nevojë me e përsërit, por Përveç nëse zbulimi ishte do thotë një një pjesës do thotë ishte shumë e madhe, do thotë që do të ishte shumë jo logjikshme që ajo mos të vrehej gjatë faljes, apo ti do thotë pjesa e cila është e zbuluar do thotë ndonjë ndonjë prej avretit do thotë të të të madh, atëherë në këtë rast ndoshta do të ishte më e drejtë që ta bëjmë do thotë kaza apo ta ta përsërisim, ta falim namazin edhe një herë. Kjo është do ma në, në lidhje me këtë pyetje, por ndoshta në këtë rrasë do të ishte e drejt që ti këshilojmë po sa që është do thotë ata shikuës të cilët djemë të rritë të cilët e fali namazin edhe qoftë edhe si, si rjedhoj e modës apo veshjeve të cilat janë të njohra në kohën tonë që zakonisht veshje në disa veshje që janë mjaftën gushta Po, ma dje edhe e, ato veshjet e naltatë të sinjet i veshin, janë të shkur të ra, edhe shpeshe ndohë kur falë namazin, kur të bjenë në ruku ose nësejde, i ndohë dhe thotë t'i duke të shpina. E, në këtë rast, e, u abëjmë me dje dhe thotë këtyre e, e, vlëzërve, që të kenë kujdes, dhe thotë këtyre besimtarve, që të kenë kujdes që gjatë faljes, ta dhe të mundohon të thotë ti veshin ato veshje që janë pak më të gjata që nuk vijnë deri te zbulimi i shpinës për arsye se nëse ne në kët neglizhojmë edhe e, e veprojmë kët vazhdimisht duke mos pas parasysh atëre padyshim e pa kimba një tekalim në në në kushtet e namazit edhe e, në këtë do thot pa, pa dyshim do thot kemi bë do thot një vepër jo të mirë, edhe mund do thot në nëse vazhdojmë në këtë edhe nuk jemi do thot të, të përkushtum, atëherë edhe namaziun do thot të mos jet ashtu si duhet. Allahu e di më së miri. Xhoxhë nderuar, keşhëta tërë të së përkat këtë, këtë këti emisioni. Në emër të televizionistëve ju falenderoj për kontributin tuaj dhan këtë emisioni. Edhe unë ju falenderoj që na i keni dhënë mundësi të të jemi musafir në emisionin tuaj. Allah ju shpërblet. Të dashur të rishikues, si që edhe kuptuat, këtur ne do të ndahemi. Bashë do të kohemi jave në që do të vjen, dhe re atëheru një lënë e për kujdesje të allaut. Esteremo alikum.